position Transmitem în direct de la Catedrala Patriarhală din București slujba vecerniei învierii Domnului. desfărțită-i trăim totdeauna acum și pururea și în fel. Sunul mic, moț. Sunul mic, moț. Și să pe zori, e Precum se împrăștie fumul, și nu mai este precum se joy ira sufletelor noastre, domnului să ne rugăm. Domnului, omului, pentru fața tuturor pentru bunăstarea sfinților, lui Dumnezeu vi viserici și pentru unirea tuturor Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu în flavie, și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într Domnului să ne rugăm. Ferecitul, părintele nostru, Dariel, arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Munteriei și Dobrogei, filositor al trunului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru prea sințiturile părinte, va să nu fie prahoveanul, episcopii care al arhiepiscopiei Bucureștiilor. Pentru cinstita, preoțime și pentru Cristos, nimeni, pentru tot clerul și poporul, Domnului, să ne rugăm. Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru asta cea viitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Sfânt lucrașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință vințuiesc între țele, Domnului să ne lucăm. Merea văzduhului pentru merșugarea roadelor pământului Și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer Pentru cei bolnavi, pentru cei ce s-o pentru cei obiți pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Domnul să Domnul Iisus, Vă rugați să binecuvinteze ce se săvârșesc În la catedralei l Catedralului Mântuirii Neamului, Într-slavă lui Dumnezeu și sprocrotirea a poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu hamără și cu lucrarea Dumnezeu, Domnului, să ne mi vie noi, de tot ne cazul mania primeștea și nevoia A, -ne, -ne. domnului să ne rugăm oie oie și și ne pozește pe noi Dumnezeule, cu în Sfânta, prea precurată, prea, prea binecuvântată, Sfânta, până noastră de Dumnezeu născătoare, Și pânărea Fecioară Maria, cu toți Doa pentru o lui sulfetul meu după vântul tău Isbavi pe îsarin din toate fara de lege nu pe tine să-ți amnul ce ai răsti Let me I Evanghelie. Pa ce tuturor în sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelisti Io It is <tries>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 Usis-o nopția în ziua aceea, timia, a săbaton și a tirilor și închisμένων, unde i ton, istor men son cele criestis irinimen cum ergo vespera eset die illo primo hebdomadis et fores essent clausae illic ubierant discipuli congregati pro termentu meu deorum venit iesus Stetig vein medio ipsorum et dixit eiis Pax vobis. Paixi -ha verei haemum veho vehat basabat. Ca sher nizgeruda tot habbaii. tot niquebeshu shamu ha talmidim mirat ha Posle vdeni toj vo jedinu od subot i dvorem zatvorena mi deže bih učenica. Ego sobrani straharadi judijska. Priđe Isus i stapi zrde i glagolajim mirval večera.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 Les pauvres ou les disciples étaient assemblés, et enfermés. parce qu'ils craignaient les Juifs. Jésus vint, il fut là, au milieu, et leur dit, la paix avec vous, Amabant, <métérise envers les dévouves> Da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. sera di giorno, il primo della settimana,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 Din și ușire, fiind cu iate, Acolo unde erau adunati ucenicii de frica iudeilor, A venit Isus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace voi! Și zicând acestea, le-a arătat mâile și coasta sa, de s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Chietu că tasiras că timple vreanaftii, E harisan uimafite, idon de estonki et cum hekti, ostendit, eis manus atlatusum, gavisi sunt ergo discipuli, viso domino, veda E te ada ve etido vaiis meu mata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 And when he had so said, he showed to them his hands and his side. Then who were the disciples glad when they saw the Lord. And quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et sa côté. Les disciples, Rejon kommt, il vir le Seigneur. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und um seine Seite. Da wurden die Jungen froh, dass sie den Herrn sah. E detto questo, mostrò loro le mani di il costato. I discepoli dunque come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. E quando le suo dice questo, les mostrò le mano di il costato. În lor disipulos, recosihară-mi do e, Doamnă, Senior. În zicând acestea le-a arătat mâinile și cu asta am deci s-au bucurat ucernicii văzându-L pe Doamnă. Atunci Iisus le-a zis iarăși pace vouă, precum m-a trimis pe mine totul, vă trimit și eu pe voi. Ipen, un aftițo Iisus parin, irinimin, ca să-afestăr că în menopatir cadou pentru imâns, dicit autemeis eterum pax vobis, sicut misit me pater ita et ego mitovos, vaiose fies la vaio. Shalom shalom.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 Peace be with you, as the Father has sent me, even so I send you. Jésus leur dit de nouveau la paix avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Allora Jesus, disse loro, pace a voi, come il padre mi ha mandato anche io. Pasa vostru, cum e mie, el, padre, así también yo, Señor. a zid amie, eu o să Atunci, Soț le-a zis vouă, precum a trimis pe mine, tată, trimis și eu pe voă. Și spunând acestea a suflat asupra lor și le-a zis Luați Duhul Sfânt Cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate Și cărora le veți nu de vor fi Că tu să ai ενεχίσεις εν και λέγει αυτής λάβεται πνεύμα Άγιον ανθήνων άφητε τας αμαρτίας αφαιώντε αυτής ανθήνων κράτητε και κράτηντε Et cum hedixit a flavite os spiritum sanctum sigvorum remiseritis peccata remituntur eis sigvorum vorum retum, retinueritis retenta sunt veda vero ai omme la lem che vulam et luam facodech ha de haia cona shelt izledu le ha totan venis lat la den vaserta shim Golaim, Duh Duhul Sfânt, îmge odpusțiți grehii, odpusteați-a-i. Îmge derjiți, derjați-s-a. Ose otih slov on dubnul na nih i Primite Duhul Sfânt, greșești careți vă prostiți oamenilor, prostiți de la ei, iar greșești careți vă nu prostiți, ei And when he had said this, he breathed on them and said to them. Receive the Holy Spirit, whosoever sins you remit, they are remitted to them, and whosoever sins you retain, they are retained. Et quand il dit cela, il souffle sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Să a qui vă pardonner le péché, îi le răsără pardonez, e să qui vă retindră, îi le răsără pardonez. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, Nehmen wir den Heiligen Garst, welchen ihr die Sünden erlaset, denen sin sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sin sie behalten. E detto questo Sofioso di loro e disse ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi riterete saranno ritenuti io avendo di gesto Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Spunând acestea, a suflat asupra lor și l-a zis: Luați Duc Sfânt, cărora veți ierta păcatele, ne vor fi iertate, și cărora le veți ține te vor fi. Însă, Toma, unul dintre cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Mm -hmm. Tomas de Isecton dodecan, Olegomenos divimos, Uchin metafton, Otheilten Iisus. Tomas, autem uh, uno sex duodecim, cui dicitur didimus non erat cum eis quando venerat iesus vetom he adamis memneasal alicad didimus plomaia betocar che bo Надасяте логле мы близнец, Не бе ту з ними Е да при Иису. Однако одного из двецатих фом по прозванjuлизнец не было среди них, когда But Thomas, one of the twelve, called Didimus, was not with them when Jesus came. Or oh, Thomas, l'un des appelé Didym, n'était pas avec eux lorsque Jésus y était venu nel de zwinge ist war ihnen, Tomaso, detto il Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne jesus era nu Noi o con cu din nou. unul din cei 12, cel numit nu era cu ei când a venit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 λόγω η κρέδεμ. ουν αυτό η άλλη μαχητέ εωράκαμεν τον Κύριον. Ότε είπεν αυτοίς κι αν μη είδω εν αυτού Ton tipon tonilon ilon, valo valon ton dactilon mu. Iston tipon ton ilon, valo valon u tin hira, istin prebran astu. Dixser un digitur al discipuli vidimus dominum Ile vero dixi teis, nisi videro in manibus eius vestigium clavorum et timisero digitum meum in vestigium plavorum, et timisero manum meam in latu seius Nevă, nevă, v-am crezut, v-a găsit, l-a tămit din, banisar din le mora o raîn, nesădul, v-a omeralăgem, îmi l-o ierbea da, vret roșe de asimet et <speaking in> ets <foreign language> Go, ia ego, iaz i vlojul persta ego, i vlojul rucu moiyu verebra. Ego ne vera. sta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 Les disciples lui dirèrent donc « Nous avons vu le Seigneur » Mais il leur dit « Si je ne vois la marque des clous dans ce main, et si je ne mets mon doigt dans le marque des clous, et si je ne mets ma main, Dann sagte er, schöne Kore. und sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich die Nägelmale in seinen Händen nicht sehe. Und meinen Finger in die Nägelmale nicht lege, und meine Hand in seine Seite nicht lege, will ich es nicht glauben. Lì altri discepoli dunque divennero, abbiamo visto il Signore.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 Señor hemos visto, Él les dijo, si no vieres sus manos la señal de los clavos, y me lleven dedo en el lugar de los clavos, y me mi mano en su costado. No creeré. Toți noi ceilalți nici. Am văzut pe Domnul Dar El a zis Dacă nu voi vedea în mâinile noi Semnul cu elor. Și dacă nu voi pune degetul meu În semnul cuielor Și dacă nu voi pune mâna mea across the Lord. Și Daniel, Arhiepiscopul bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locitor al tronului țării și ei și patrianul bisericii ortodoxe române. Pentru prea Simțitul părinte var să nu fie prăhovenul episcovicar al arhiepiscopiei bucureștilor. Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doar... Popor român de pretutindeni, <coughs> pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru astea cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că ne rugăm pentru frații noștri, monach, preoților de Iacon, de Iacon, monași și monachii, și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. fericiți și pur orea ctitori ctitoria acestui sfânt locaș și pentru cei mai înainte adormiți părinți și frați noștri drepți slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutine. Să rugăm pentru mine via să pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, desăre rătarea păcatelor omilor lui Dumnezeu, închinători, închinitori, în slujitori, și binefăcători, ai acestui sfânt local. Minuitorii făcătorii și miluitorii Catedrale Mântuirii neamului. și pentru toți editorii și lucrătorii care se o să ne acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Bine Sfântă și tot o de biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și mult amin. Că milostit și milor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate, ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și praslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am într întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Acum și pură și în vecii vecilor, amin Să-mi cea de seară, Domnul Domnului. Se de seară, se ne se și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. De săvârșită, Sfânt în pace, Și fără de păcat, de la Domnul să cere. Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere. Și iertare de păcate, de greșelile noastre de la Domnul să cere. Folosul sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să ceră. De Dumnezeu, noastre în pace și într-o pocaința o să vă fiți de la Domnul să ceră. Și creștinezi vieții noastre, fără durere neînfrântate în pace, și răspund, Hristos, să cerem. să a sfâta curata, prea Slăvită slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți ființii să o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 Că... Fiesta până i-am părăsit tale binecuvântată și prea mărită Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duc, acum și purura și înveci vecinilor. stingă, precum se dobește ceara de la fața focului, veniți la vedere, femei binevestitoare, și zi Să și te bucură Ierusalim, pe împăratul Crisostof l din varmint, ca un mileniu și Așa să piară păcatul de la fața lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească. miră adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a Hristos înviat! dărui nouă viață veșnică, închinăm și Sfinte învierii Lui, Celei de-a treia zi. Și al Fiului și al Sfântului Duh Amin. Hristos a înviat. Iubiti frași, iubite surori în Domnul, Salmistul David ne spune că aceasta este ziua pe care Domnul a pregătit-o să ne veselim și să ne bucurăm într Iar cântăile Bisericii ne arată că aceasta este ziua în care se împlinește semnul lui Iona, care a în învierea Domnului nostru Isus Hristos care trei zile a stat în pântecele chitului, adică un pește mare, și apoi a fost vârlit pe pământ. Ziua aceasta este ziua în care sărbăm învierea Domnului. Am ascultat, citindu-se la Sfânta Evanghelie, cum apostolii, stând închiși de frica iudeilor, au primit pe Domnul Înviat, care le-a dat lor puterea de a lega și dezlega toate cele ce sunt legate pe Pământ sau să dezlege cele ce sunt dezlegate de ei pe Pământ. În Împărăția lui Dumnezeu, care începe cu această zi a Învierii, fiecare dintre noi purtăm această bucurie pascală de a-L vedea pe Domnul Înviat și de a vorbi cu Dumnezeu care ne-a binecuvântat în vierea sa. Evenimentele care se petrec în această zi nu încep însă cu această arătare a Domnului Hristos către ucenicii săi, ci cu constatarea pe care au făcut-o femeile mironosițe, adică Maica Domnului, Maria lui Cleopa, cumnata Maicii Domnului, Veronica, Maria Magdalena, și alte femei, Marta și Maria și alte femei, care merg vis de dimineață ca să ungă cu miresme trupul Domnului Hristos. Domnul Hristos a înviat trecând prin piatra care fusese pusă asupra, deasupra mormântului, așa cum va intra și prin ușile încuiate, la șapte zile de la această arătare sau înaintea ucenicilor săi. Maria Magdalena, care era mai cuprinsă de dragoste către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a alergat înainte și a văzut piatra că era răsturnată. Femeile se întrebau, cine le va prăvăli lor piatra de la ușa mormântului? Însă când au ajuns la mormânt, n-au văzut decât giulgiurile cu care Mântuitorul fusese înfășurat. Aceasta este o mărturie mare despre învierea lui Hristos, deoarece aceste pânze, așa cum era obiceiul la poporul evreu, care se înfășurau pe trupul celui care murise, erau amestecate cu aluie și cu smirnă și se lipeau atât de tare de trupul celui mort încât cu greu se puteau desface sau dacă se desfăceau, se desfăceau fâșii, fâșii. Atunci când ele vestesc ucenicilor că Mântuitorul a înviat și că nu știu unde a fost pus trupul lui, că el nu mai este în mormânt, Doi dintre ucenici aleargă la mormânt. Este vorba despre Petru și despre ucenicul său, cel mai apropiat, Ioan. Ioan, fiind mai tânăr, ajunge mai repede, însă cel care intră mormânt este Petru, care găsește așa cum au găsit și femeile. De o parte, giulgiul cu care a fost înfășurat Mântuitorul, iar în altă parte, mahrama pe care o abusese pusă peste față. Nu peste mult timp, la șapte zile de la acest eveniment, pentru că prima dată când s-a arătat ucenicilor Toma nu era cu ei, se arată din nou, intrând prin ușile încuiate, de data aceasta fiind și Toma, și îi spune ca să întărească credința lui, ceea ce ceruse el cu o săptămână în urmă: dacă nu voi pune mâinile mele în. Degetele mele în coasta sa și nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, nu voi crede că a înviat. Și de data aceasta Mântuitorul îl invită ca să constate că el într-adevăr a fătimit și a înviat și îl invită ca să pună degetele sale în, coastă, în rana pe care o avea la coastă și să constate semnul cuielor din palmele sale. Peste nu mult timp, Mântuitorul îi însoțește pe alți doi ucenici, Luca și Cleopa, pe drumul către Emaus și aceștia discutau despre evenimentele care se întâmplasă în zilele acelea în Ierusalim și mai ales despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar Mântuitorul îi mustră și îi învață, tâlcuindu-le lor toate profețiile care trebuiau să se împlinească de la Moise, din proroși, din Psalm, în așa fel încât atunci când frâng pâinea, își dau seama că cel care îi însoțise era Domnul nostru Isus Hristos, cel învia din morți, și exclamă cum de nu ardea în inima noastră, cum de nu ardea inima noastră atunci când auzeam cuvintele Lui tălcuite pe drum. Întuitorul Hristos s a mai arătat de asemenea ucenicilor la Marea Galilei atunci când pescuiau, iar din faptele apostolilor la că s-a mai arătat la mai mulți oameni ca la 500. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este pentru fiecare dintre noi un prilej de mare bucurie, dar și un, pri un prilej de a conștientiza ce dar mare ne-a lăsat Domnul Hristos, mai ales după înălțarea sa la cer pentru că le-a promis ucenicilor și nouă prin ei, că după ce se va înălța la cer, va trimite pe mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt, care nu ne va părăsi până la sfârșitul veacurilor. Darul pe care Hristos l-a lăsat omenirii întregi, mai întâi de toate este darul cel mare al Sfintelor Taine, mai ales Sfânta Euharistie, ne putem uni cu Dumnezeu, Apoi Evanghelia sa, care este mântuitoare prin cuvintele pe care le conține, cuvintele lui Dumnezeu, și mai ales prin poruncile pe care ni le-a lăsat, în legea dragostei, care este cea mai desăvârșită dintre toate poruncile pe care Dumnezeu le-a dat omului. Și de asemenea ne arată că El este calea, El este adevărul, El este viața și de aceea vom birui în toate luptele noastre, pentru că El peste toate ne-a lăsat pacea sa. Dumnezeu să cuvinteze viața noastră cu această bucurie pe care o simțim în aceste zile, să împlinească rugăciunile pe care le facem pentru toți cei dragi și să ne rânduiască ca la sfârșitul acestei vieți trecătoare să gustăm din bucuria cea veșnică, adică din împărăția sa cea nesfârșită. Amin. Hristos a înviat!